Frecvența cititor de proză. Îmi ridic ochii peste munt și îi las acolo. Ridic mâinile una la nord, alta la sud. Sprijinită de punte, timp inima spre cer și o las pe un nord. Un imperiu de negru. O speranță, un dans, un foc și o lacrimă. Fac cerc în jurul secundei în care demitizezi unicul săru Pe fulgul de nea ce-mi prelinge ființa. Nătângă, șterpelită suferință, Ce cauți în gropi o ființă, Când întâmplarea te naște, La întâmplare te închin, Figuri premature, bălăcini, Obosite destin, Cu biciul dăruind fericirea. Apocalipsă unică la capă de fiară. Frecvența cititor de proză O firimitură de vis bântuie toți pașii ce vor veni. Răul își servește cina din urma pașilor. Ca o plantă de toamnă, ridic în vârful degetelor un, un amor rătăcit în iarba de foc. Viața nu are nicio noimă. Viața chiar nu are nicio noimă dacă rostogolești lungimea dintre punte. Ammețitor e cercul în care te afli. Tulburătoare stare e copilăria trecut într-un bocet a străinului care te privește. Umbra groasă leagă cu stiu în cădere, crește o mască de indiferență, oricui încearcă să înțeleagă cum susțin firea. Încremenite inimi se petrec în acest teritoriu uman. Frecvența cititor de proză Am nevoie de Don Quixote. Dacă ar fi după mine, aș așezat pe soclul masiv de marmură roșcată, pe care acum își fac siesta ciorile, o statuie a lui Don Quixote în armura lui caragioasă și solemnă, cu langea în mână gata de atac. Și nu te grăbi să te încrunți. Am argumente. Mă tem că negațiile și dezamăgirile ne-au adus foarte aproape de punctul unde înclini să consider idealismul o prostie." Și ne-ar trebui o reîmprospătare a iluziilor. Pe deasupra Don Quixote ne-ar putea ajuta, am impresia, să ne analizăm mai bine defectele. Operația absolut capitală, cred eu, dacă vrem să pricepem ce se întâmplă cu noi. În atmosfera încărcată de ură care ne otrăvește viața, azi capacitatea lui Don Quixote de a iubi are multe șanse să pară un miracol și să ne pună în consecință pe gânduri. Avem oare nevoie de un idealist care să ne conducă? Avem noi, oamenii secolului 21, nevoie de un nebun care să ne spună ce să facem? Avem nevoie de cineva care vede dincolo de aparențe și trece de rangul social al dulținei văzând-o ca pe o prințesă? Nici nu aveți idee cât de mult, cât de mult lipsește acest dram de țăcăneală într-o lume pe cât de calculată, pe atât de instabilă psihic. Avem nevoie de un model precum Chihote. Avem nevoie de o escapadă din monotonie, avem nevoie să dansăm pe stradă ca în filme și să râdem cât mai des. Iar dacă cineva se răscoală împotriva realității dumneavoastră, n-aveți decât să-l citați pe Cervantes, fiecare este cum l-a lăsat Dumnezeu și adesea și mai rău. cititor de proză. Există tăceri și tăceri. Unii tac pentru că visează o erocință mai profundă decât a cuvintelor. În schimb, alții tac pentru că nu mai vor să spună nimic, pentru că nu mai cred în nimic, nu mai cred în dragoste și se hotărăsc să nu-i mai pronunțe numele, nu mai cred în fericire și se hotărăsc să uite de ea. Eu cred că tăcerea e oribilă. Tăcerea exprimă foarte multe. De la necunoaștere, la cunoașterea totală. De la prostie, la genialitate. De la indiferență, la interes. Tăcerea poate exprima adesea mai mult decât o pot face cuvintele. Ea poate indigna, enerva sau jigni o persoană. Ceea ce tăcerea are în plus față de cuvinte e superioritatea și ușurința folosirii ei. Cine tace și face, e mai inteligent. Dacă tăceai filozof rămânei și tăcerea e de aur, sunt doar câteva zicale care aduc tăcerea mai sus de cuvinte. Dar mă întreb cum ar arăta o poezie fără cuvinte în ea. Doar titlul și câteva rânduri goale. Hai, imaginați-vă cu mine, pagini întregi goale, goale dar filozofice. La limba română s-ar citi de pe foie albe, scritorii ar sta în fața colilor și după ore și ore de gândit, ar preda spre publicare teancuri de coli albe. Interesant, nu e așa? Pentru mine, cuvântul are valoare deasupra tăcerii. Tăcere e neparticipare, pe când cuvântul e avântare, necunoscut. Tăcerea e nimic, cuvântul e totul. Tăcerea, în final, e doar o pauză între cuvinte. Scrisoare de la mama pentru fiu Dragă fiule, scriu aceste rânduri ca să știi că scriu. Dacă primești această scrisoare, înseamnă că a ajuns cu bine. Dacă nu o primești, atunci să mă anunți pentru a-ți o mai trimite dată. Scriu încet, pentru că știu că tu nu citești prea repede. Acum, în câteva zile, tatăl tău a citit că majoritatea accidentelor se petrec la o distanță de un kilometru de casă. De aceea ne-am hotărât să ne mutăm mai departe. Noua casă este minunată, are și mașină de spălat. Dar nu știu sigur dacă merge. Ieri am băgat lejeria în ea, am tras de manetă și de atunci n-am mai văzut-o. Vremea pe aici nu e foarte rea. Săptămâna trecută n-a plouat decât de două ori. Prima dată ploaia a ținut trei zile, a doua oară patru zile. Apropo de vesa pe care o vroiai, unchiul Petre mi a spus că dacă o trimitem cu nasturi, cum sunt ei grei, o să coste mai mult. Atunci am tăiat și am pus în buzunar. Mm. în sfârșit, l-am îngropat pe bunicu. L-am găsit când ne-am mutat. Era în dulap din ziua în care a câștigat la de ascunsele. Să-ți mai zic că alalte a explodat bucătăria și tatăl tău și cu mine am zburat din casă? Ce emoție! A fost pentru prima dată după mulți ani când tatăl tău și cu mine ieșim împreună undeva. A venit doctorul să vadă dacă suntem în regulă. Și... Mi-a pus un tub din sticlă în gură Mi-a zis să nu vorbesc 10 minute Tatăl tău s-a oferit să cumpere tubul acela Și dacă tot vorbim de taică, tu Te anunți că și-a găsit de lucru E foarte mândru de asta Lucrează peste aproape 500 de oameni l au angajat să tundă iarba în cimitir Sărata Giulia, cea care s-a căsătorit cu soțul ei A născut în sfârșit Dar nu știm că sexul copilului nu știam încă să spun dacă ești unchi sau mătușă. Dai că tu a întrebat-o pe ta Lucia, dacă mai este însărcinată. Lucia i-a zis că da, în cinci luni de acum. Atunci, taic că tu a întrebat-o dacă era sigură că era al ei. Ea i-a spus sigură că da. Ce fată sigură, câtă mândrie, așa fată, așa tată. Hmm, vărul tău, Paul, s-a căsătorit și se roagă în fiecare zi în fața soției lui. E fecioară. Nu l-am mai văzut pe unchiul Vasile ăla care a murit anul trecut. Cel mai rău e fratele ăla mic. Al tău, Ionunț. am cuiat mașina și a lăsat cheile înăuntru. A trebuit să se ducă până acasă, să ducă aducă după buraca să ne scoată pe toți de acolo. Bine, fiule, nu pot să strec adresa pe plic pentru că, pa, nu știu. De fapt, ultima familie care a locuit aici a plecat cu numerele pentru a le pune la noua adresă. Și dacă o vezi pe Margareta, transmite-i salutările noastre. Dacă nu o vezi, nu-i spune nimic. Mama ta care te adoră, Antoaneta. Peste. Aveam de gând să spun și niște bani, dar deja am închis plicul. Singurătatea. Despre adevărata singurătate nu vorbim decât în șoaptă. Nu putem ține conferințe publice despre ea. De altfel, ce mai înseamnă o singurătate trâmbițată. Nu voi recunoaște decât în fața mea că sunt singur. Eu -ar prefer să mi-o ascund și mie. Singurătatea are la prima vedere o conotație negativă. Dar la fel ca majoritatea concepțiilor, și aceasta dispune de o percepție relativă. Ați observat că de fiecare dată când sunteți supărați sau gânditori, aveți tendința să vă singularizați experiența și să vă retrageți în voi și vă? Singurătatea nu e chiar rea. Există momente în care confruntarea cu propria conștiință duce la rezolvarea problemei inițiale. Desigur, ajungem în final să povestim prin ce am trecut celor apropiați nouă, dar până în punctul acela de destăinuire, trebuie să trecem de scutul pe care singur ni ridicăm. Recunoașterea nevoii de singurătate, pe de altă parte, e o problemă mai delicată. Socializarea și nevoia de colectiv sta în gena noastră umană și de aceea recunoașterea a ceva care părăsește tiparele prestabilite atrage după sine teama de ridicol. Ne teamă să fim excluși din rândurile majorității, dar în același timp ne dorim să fim unici. Unicitatea vine din sinceritatea pe care o avem față de ceilalți, dar în speță, față de noi înșine. Iar în sinceritate se află și nevoia de singurătate. Cum ar trebui să fie viața? Cel mai necinstit lucru în viață este modul în care aceasta se termină. Adică, ceea ce vreau să spun este că viața e grea și e cam ocupă tot timpul. Și la sfârșitul vieții ce obții? O moarte. Asta cei? Un bonus? Eu cred că ciclul vieții e de-andărârea. Ar trebui întâi să mori, să te dai la o parte, apoi să mergi să locuiești într-un azil de bătrâni. Ești dat afară de acolo pe motiv că ești prea sănătos. Te duci, îți iei pensia, apoi când începi să lucrezi, primești un ceas de aur în prima zi de lucru. Muncești 40 de ani până când devii suficient de tânăr ca să te bucuri de pensionare, te apuci de băut, mergi la bairame și ești gata pentru liceu. Mergi apoi în școala primară, devii un copil, te joci, n-ai nicio responsabilitate, devii bebeluș. Apoi și mai mult, îți petreci ultimele 9 luni plutind cu toate facilitățile, cum ar fi încălzirea centrală, băi... După care termin totul într-un orgasm. Amin. Frecvența cititor de proză Lecții de viață pentru prințesă Cei dragostea, învățătorule. Partea întâi Cei dragostea, învățătorule? Întreabă mica prințesă. Dar tu nu știi. Am simțit-o vis, dar când m-am trezit, nu am putut să o prind. Dar dragostea nu o poți prinde, nu? Nu, fiindcă nu e din carne și oase ca noi. Dar e din lemn? Și din lemn, că lemnul este natural și cald. E din sticlă? Și din sticlă se sparge dacă ea dinsă brutal. E din hârtie? Și din hârtie că vântul o ridică și o zboară către libertate, către aripi. E din semințe? Probabil, această stare a împânzit lumea. E din iarbă și flori? Negreșit, unde calci, ai grijă, sunt duhuri care oftează, speranțe sugrumate, iluzii protectoare, vise fără interdicții, în iarbă, în floare. E ruptă din soare? Așa e, mică prințesă, dragostea e ruptă din soare și din vântul blând și nebun de multe ori. Dragostea stă la geam, se uite afară și nu vede nimic, fiindcă ea e totul. Și după aceea, nu știu, prințesă, dar când se retrage într-un colț tăcut, îi bate inima accelerat, iar când este printre oameni, se face liniște în sufletul său. Dragostea îți vindecă rănile. Știi cum este dragostea? Cum? O muzică venită să umple pereții, să inunde pieptul, să îngenuncheze gândul, să înarce spiritul. O melodie care se infiltrează pe neobservate în reacțiile chimice ale organismului, de deci vine să strici în sfârșit. Știu ce este fericirea. Și-o să apuc și eu ziua aceea, întreba mica prințesă curioasă. Negreșit cu o asemenea inima. Frecvența cititor de proză: Ce înseamnă culorile, învățătorule? Partea a doua: Ce înseamnă culorile, învățătorule? Culorile sunt importante, prințesă, pentru viața noastră. O fac mai vie, mai conștientă. Îi scot pe unii în evidență sau fac să apară alții în nuanțe mai șterse. Dar să luăm pe rând, prințesă. Când îți deschizi dimineața ochii, atunci ne inundă o culoare caldă, aceea este galbenă atunci răsare soarele și ne mângâie pe cei buni și pe cei răi deopotrivă. De ce și pe cei răi? Soarele nu face diferențe. Galbenul seamănă cu razele soarelui, exact, tot ce e galben e rup din soare. Florile, albinele, mângâierile, iar când mângâierea se transformă în atac, Apar animalele sălbatice. Sunt și galbene rele? Da, prințesă, ființele care se sfâșie între ele în păduri. Sau între oameni. Și putem alege de care parte vrem să fim? De bună seamă, la tot pasul vieții. Eu vreau să aleg răsăritul soarelui. Să-l regăsesc în florile galbene de pe câmp. Aleg galbenul de pe spatele albinelor. Ele lucrează și pentru noi și, bineînțeles, aleg și mângâierile de tată și de mamă, sperând că, într-o zi, vor sosi și mângâieri de pe alte tărâmuri. Mângâierile acelea prințeză vin cu timpul și au culoarea roșie aprinsă. De fapt, galbenul se închide într-atât până se roșește și vibrează, și respira adânc, geme de atâta frumusețe, Se înclină în fața focului, vulcanului și a frunzelor de toamnă, În fața fierului înroșit în foc, care trebuie format, În fața magmei, care curge, să facă pământul roditor, Sacrificând sate, vieți. O, culoarea roșie aduce multă viață, dar și durere. Ea ne spune că trebuie să trăim în primul rând, ne spune că trebuie să iubim pe noi și pe ceilalți. Culoarea roșie ne împinge către celălalt, care este iubitul nostru. Culoarea roșie se aprinde și în lămpaș, în dăruire, în ziua de mâine, când pierdem respirația, dar strigăm. În sinea noastră către o lume întreagă, te iubesc. Dar sunt și alte culori, da, prințesă, culoarea naturii, care este verde. Tot ce este verde este necopt, dar fraged și viu. Verdele este veșnic? Numai la brazi și la plantele ocrutite, dar sunt și meleaguri calde, unde verdele nu se sfârșește. Ce bine, ce rău! Și acolo nu se cunosc culorile toamnei. Nu se cunosc, dar le zugrăvim noi în așa fel încât să se vadă verdele amestecat în culorile frunzelor de toamnă ale părului, unde se mai coace și azi câte o pară verde ascunsă în îmbrățișarea crengilor de octombrie. Dar cum sunt frunzele de octombrie? Mai sunt atunci frunze pe copaci? Dacă avem noroc, da. Mai sunt frunze multicolore, o splendoare și frunze verzi care se uită mirate la cele galbene, portocalii și ruginii și se întreabă. Așa ajungem și noi? Și cum ajung? Toate frunzele își schimbă culoarea. Legea naturii, mică prințesă. Toate frunzele se îngălbenesc după o vreme, mai repede sau mai târziu, <coughs> unele luptă cu timpul și le reușește, se mențin de mai multă vreme. Altele se uită cu invidie, cu durere, și se lasă purtate de vânt o vreme, ca să fie așezate cu gingășie jos pe pământ. Toate cad pe pământ învățătorule. Absolut toate cad pe pământ. Pământul ne naște, ne crește, ne susține și ne oprotește dincolo de existență. Doar dacă nu se unesc pământul și cu cerul, atunci poți fi și sub pământ și în cer. Și mai sunt și alte culori? Da, albul, care e fără culoare, dar întruchipează puritatea. Noi putem fi puri? Putem! În oarecare măsură, omul se străduiește să fie curat și să se bucure de inocența copiilor, unde regăsește puritatea lui de altă dată. Da, așa cred că de aceea iubim copiii, că sunt într-o chipare a purității noastre de altă dată. Eu sunt pură?" Da, prințesă, de o puritate suprimă. De ce o are?" Că porți în suflet neștiința. Înseamnă că sunt proastă? Nu, înseamnă că nu ai luat cunoștință încă despre răutatea oamenilor. Dar oamenii pot fi și răi? Și încă cum? Cularea neagră e simbolul lor. Tot ce e trist, revoltător și rău e negru. Tot ce e atac, măcel, apare în negru. Mâna care te iubește, apoi te lovește, este neagră. Intenția care te poartă în brațe, apoi te alungă, este ruptă din culoarea neagră. Maria care te primește la început, apoi te trădează, este neagră. Umbra care te urmărește, strigoii, șerpi și rechinii au culori mascate, dar vin din întuneric. Cuvintele rele și grele Vin tot de acolo și sunt negre, ele întunecă și pe cel care le primește, dar și pe cel care le emite. Împotriva lor luptă omenirea, de când este viață pe pământ. De ce a lăsat Dumnezeu răul pe pământ? Ca binele să-l învingă și prin asta să se întărească el însuși. Și cerul albastru, ce semnificație are? Cerul este atât puternic și este albastru, o culoare rece, dar chipzuită, vrea să țină oamenii în echilibru. Acestea sunt cele mai importante lucruri, viața, dragostea, echilibrul, cel mai greu de realizat, dar omul se chinuie, natura se străduiește să nu lasă oamenii să piară. De aceea culoare albastră inundă toate culorile calde și peste sentimente e bine să domine rațiunea, care nu te lasă să alergi fără rost în această lume. De unde începe și unde sfârșește această culoare, învățătorule? Cine mai știe, culoarea este infinită precum cerul pe care îl simbolizează. Culoarea e veșnică, și dacă se ascunde din când în când după nori, trăsnete și fulgere, vrea să fie cu noi, ne iubește, ne ocrutește față de toate celelalte culori. Învățătorule, de acum încolo dacă voi avea o dorință, frică, spaimă sau speranță, sus la culoarea albastră mă voi uita. De acolo vine ajutorul. Ai dreptate, prințesa mea.